En la egunon. Egunan. Beraz perum sai tugu, perun se toquitan shuye momenton tan? Eh uh, niog al ekipako uh, ilian naiz. Eh uh, ira iletik. Mhm. Se demora a le Lima hiriburutik. Eh uh, beraz nik autobus ga segi noen, beraz autobus ez uh, eme sortir d'où? Eh uh, je te lance gasquinas biordou la course white. Uh -huh. Eta hor, eh, blokatua zira ez? Eh? No iztik zira blokatua ezin ez ez aireportura heldu? Bai, beraz, normalki, joan uh, den astean, sartu behar nuen, ama lauean nuen nire gazkina, baina uste dut, ama edo ama etzik justu uh, aireportua blokatua dela, beraz, gerostik, uh, hemen naiz. Mm. Blokatu eran nahi duzu, zer blokatzen mota bada, eh, dien deakordira, ze pasatzen da? Ebe uh, manifestariak sartuziren aire portuan, behustetut uh, amairuan, eta uh, material gehiena eta pistak eta handeatu zituzten, beraz uh, aire portuak etxiber izan zuen haste batez uh, dena kompontzeko. Mm. Eh, blokatu errandia zu, eh, blokatu hazin ezte hotelaren barnean, atelatzez izte ez? Uh, beraz, lehen goazten, manifestazioak aski uh, bortitzak ziren, beraz, uh, enbaixadak eta ahian eta olako gauzek erantzik guten ez uh, etxetik ateratzeko, beraz, uh, jorden ez ginen, suber ateratzen. Baina, ustuntan, uh, gauzak lasa dira, beraz, uh, ateratzen algira ala ere, iri zentroa eta hola. Hmm. E, ala ere, hor dute dut, e, etxeratzea gindua emanduela gobernuak, beren bost Ba, beraz uh, hemen arekipan, uh, jatzeko sortietatik goizeko lauak arte da. Eta normalkik gaur arte zen, eta gaur erabaki behar dute alusatzen duten, edo oan, bertan bera usten duten. Eta mm. hori da arekipa horrezko alde departamento hortan, edo gehiago badire ere departamento gehiago neurri hauekin? Uh, sortietatik lauak arte arekipan da, badakit badirela beste batzuk ere, bat uh, peru uh, aldean, baina ez da toki guztietan... Uh, Eta batzuek, batzuek uh, seietan dute, bestek uh, berantago uh, zakitsusen. Hmm. E, Pentsatzen dut embasada da, da kontzolatuekin ari ziliste harremanetan, e, zer diote? Bai, beraz, uh, deitu nuen hori uh, aireportua blokatu zuten egunean, eta zuten informazio gehiagorik beraz uh, jantzidaten ere egaldia gibelatzeko eta ez etxetik ateratzeko. Eta hasten dira antolatzen uh, bori galdi humanitarioak uh, jendeak uh, feturistak limara eramateko. Beraz uh, izena eman dut inkas uh, behiz aire portoarekin arazo bat balin bada uh, egaldi humanitario bat hartzeko, baina dut beste behirik, beraz uh, hori. Mm. Bebeti gaitzen dute ez urbiltzeko manifestaldietatik eta hori. Karrikan bada iztiliurik e, bada edo askila zaidamementu antan. Atzoa ateraginen eta manifestariak lasaiak ziren. Gero bat irainitz militak eta poliziak toki importanteetan, irizentroan eta hola, eh, aski lasaiak daela ere. Eta adibiz, bidez da, baduzu informaziorik e, peruko beste irietan eta zerri dengertatzen? Ebe nik gehien bat xerre sozialetan ikusten dut. Baina gero gu hemen uh, peruak batzuen etxean bizi bizigira, beraz gure jabeak piskat uh, ahibatzen digutilego era, egunero, ez da haiek begi telebistan, eta horra, beraz, uh, bai badakigu piskatzeego era. Erran diazu, normalki egazkin eh, hartzeko moduen izango zirela eta oh, arekipati, beraz eh, limaren duko zaretela, ez hori da esperantza? Bai, normalki ori uh, ostegun goizean dut areki batzik limako egazkina eta ostirala goizan limatik uh, bilbora itzuko. Beraz, espero dut uh, ez berriz gauzak uh, txartzea uh, mendikarat. Las Castillo Presidentea kendu dutela eta Dina Boluarte Presidente berria izendatu da. Zer diote bertako? Zaki zure etzeko jendeek ta zer diote goera politikoaz? Uh, beraz ja berak bazutai ene sinacility Iritzi berezi bat, bon, ez, ez dituzte bat ere maite orain arte izan diren lendakari guziak eta Castillo Bacne. Beraz, uh, f, kontent alde batetik ezik bera joan izana, behinan uh, ez dira kontent orain diren historioekin eta guzi, beraz, uh, well, megero hemen hainitz Castillo horren aldekoak dira, ere RF manifestari guziak uh, Castillo horren aldekoak dira, me, zinez bera denetarik erretintzutan 120 zonalde e, takoak eta fiska bate laborantza munduak eta Kastilloren aldekoak direla eta gehiago hirietakoak hiriburukoak gehiago dina dina boluertzen aldekoak bada holako satikita bat bien bien bate eh bai iduritzen zait baietz gehienbat hartu naiz direla jende pobreagoak Kastilloren aldekoak eta ongi bizi direnak bere kontra direnak iduritzen zait Bo, ongi, ba, ea dena ongi, ongi pasatzen den, euskal <risa> ergia zartzeko moduen zaren? Bai, normalkiek guberriko etxean. <risa> Mileska, jaiu!